Köszöntöm Önöket, Bányai Géza vagyok, Kolundzsia Gáborral ürünk két. Most egyelőre még ketten, remények szerint, majd szaporodik egy kicsit a társaságunk. A témánk a Budapest világöröksége. Ez a téma elég sokszor került már elő, és Kolundzsia Gábor miatt újra és újra elő fog jönni, és te nagy vagy a, a világörökség védelmének, és hát a legközvetelebb módon, évek óta küzdesz azért, hogy a, a rakpart, amelyik hát hány évre is tekint már vissza? 130-150. És a maga nevében egy egyedülálló ö, technikai és művészi alkotás is. Ennek a védelme, megvédése Budapest látképéhez tartozó mi volt, miatt igenis megérdemli azt, hogy a világörökség része legyen, és itt azt mondtam, hogy legyen, pedig majdnem az lett. Már többször elhangzott ebben az adásban, hogy Budapest a világ legszebb városai közé tartozik, ide tartozhatna, hogyha ö, úgy bánnánk vele, ahogy megérdemli. Ö, nagyon sokáig az elektriktikát nem sokat tartották, az építészek sem egyébként, és én gyerekkoromban is, gyerekomutok kezdve, ba, csodáltam ezeket a házakat. Ö, Egyszerűen szeretem ezeket, nem tudom jobb kifejezés, ugyanis az európai klasszikus hagyományok utolsó vízfénye az eklektika, amelyik még a, a klasszikus görög-római minták szerint persze vakolt architektúrával, ezt már tudjuk, de ö, ö, alkotott építészetet, ugye a neoreneszáns volt a közepén, de nem csak reneszánsz, hanem a, a gótika, a, a barokk is visszajött. Tehát ö, egy, egy történelmi stílus volt. Amit aztán a, a 20. század radikálisan elvetett, és hozta a világot, mm. és ezzel párhuzamosan kezdték lesinfelni a elektetikát, és a magára hagyni és elhanyagolni. A háború is pusztították, utána az ikv pusztította, most pedig éppen a telek spekuláció, ingatlan spekuláció pusztítja. Ezek a pusztítási fokozatok vannak, és Nekünk is látnunk kéne, amit ha másból nem, abból visszajelzésből látni lehet, hogy, hogy mi az érték ebben a városban, hát ami 150 évvel ezelőtt épült fel. Tudom, hogy nem az idegenforgalom a legfontosabb dolog egy város életében, hanem az ott lakóknak az élete, és inkább afféle visszajelzés, hogy mit néznek meg a külföldiek. Hát az, ami 150 évvel ezelőtt készült, amit most készül, azt kinézi meg. Nem sokan. De majd azt gondolják, hogy 150 év múlva megnézik. őket. Ezek az épületek nem lesznek hatig a 150 év múlva. Ezekből nem lesznek műemlékek. Már egy 20-30 éves modern ház is le van pattanva, úgyhogy igazándiból nem hiszek én abban, hogy, hogy ez így egy, egy, egy lenne. Lényeg az, hogy 20 évvel ezelőtt egy, már több is, mint 20, hiszen 1987 végén történt egy döntés, hogy Budapestnek ezt a ektetikus magját és a Dunaparti látképet, a vára, a geléthegyel, a Dunapartokkal a világörösség részévé nyilvánítják, ezzel nemzetközi elismerést kapott az a, a, a haladlan érték, ami Budapesten fölhamozódott. Hiszen, ami szintén elhangzott, mikkel egy, mi egy város szépségéhez. A hegy, víz és magasendő építészet. Na most Budapesten minden három megvan. Ugye a hegyet adja a Várhegy, Gedét a Budai hegykaszorú. A víz értem a Duna, ráadásul a hegyek közvetlenül a Duna partján vannak, ami ritkasság az ilyesmi. És magasendő építészet pedig, amit előbb elmondtam. Na most ö, ö, kevés ilyen város van a világon, egy-két ilyen nevet tudok elmondani. Prága, Barcelona, Heidelberg, ezek mind rendkívül értékes városai a világnak. És 87 ben nemzetközi elismerés kapott ez a világszépség, hogy a világodásség részévé vált. Amit aztán későbbiekben 20 év elteltével kiégészetettek, kiterjesztettek a András út és környékére is. eredetileg mi volt az, amit védtek? Eredetileg a Dunapartok voltak és a vár. Tehát a Dunaparti látkép, ami azt szerintette, hogy Pesten eléggé, néhány ház többnyire csak be, és a, a Budán pedig több, mert az egész vár, úgy ahogy van a teljes területe, Attila útig bezárólag a világöröse területéhez tartozik. Én például Attila úton lakom, és a házom a területén van. <tos> Büszkén <büszke> mondhatom, <tos> aminek aztán volt is következménye, mert ö, elég kemény, viták voltak akkor, amikor a házat ataroztuk tíz évvel ezelőtt, hogy milyen színek legyenek, nagyon határozott, kemény megkötések vannak. Milyenkor ki az, aki beleszól? A műemlékvédelem, tehát régen műemlékvédelmi hivatalnak hívták most a kultúrás-örökségvédelmi mm. hivatal. Tehát ezekben, ezeken a területeken, ami ilyen világörökségi egy területi, területi védelmet jelent, a kultúrás-örökségvédelmi hivatal a szakhatóság. Mm -hmm. a... Egyébként a, miért hogy ez egy ilyen, egy ilyen hmm. hogy mondjam, egy ilyen terület van kijelölve, nem egy-egy házon, ugye a világörökség részévé téve, hogyan értesülnek az ott lakók, hogy a házuk azok, a világörökség mondjuk úgy, védelme alá esett, tehát, hogy nekik mondjuk ezen túl ha bármit akarnak csinálni, akkor mondjuk a műen, műemlékvédelmi hatósághoz kell fordulni. Hát ez jó kérdés, a mi esetünkben nem tudom, én speciál tudtam, mint szakmabeli, hogy hmm. világörökséghez tartozunk, de hogy a lakók honnan tudták meg, ugyanis... Nem illett volna, ha nem tudják, és mondjuk kifestik, mint a egy Az történik egyébként, hogy egy építési engedélynél a hivatal most már kultúrási örösegben miatt a szakhatóság. Például mi esetünkben azért nem lett a ház postázzöld ablakokkal ellátva, és barna lábazattal ilyen közönséges színekkel, mert szerencsére a világöröse területéhez tartozunk, és a műemlékvédelmi hatóság szakhatóságként a látható színeket, tehát ilyen türkizöld ablakok vannak és ilyen különleges zöldes álnyalatú szürkés zöldes ál lábazat, tehát elegánsabb színek vannak. Egy különleges ízlésű hölgy dolg volt akkoriban az önkormányzat építési osztályon, aki ránk alkotta erről szakolni az ő ízlését. És ha nincs ez a világörökségi védelem, a ránk is örösszakolta volna. Uh -huh. Úgyhogy van ennek jelentősége. Uh -huh. Most nem akarok eltéríteni a témától, de azért ez úgy elkezdett izgatni. Ez most a világörökség már jó nagy területre kiterjedt. Azt mondja hogy a, a Andrássy útra, a, az úgynevezett zsidó negyedre kiterjed, stb. Tehát ha ott egy, egy bárki, aki ott lakik, észleli azt, hogy ez itt most éppen a világörökséget megsértő módon történik, mondjuk egy fölújítás, egy, egy festés, vagy egy bontás, vagy egy építés, akkor hova rohannyom? Hát végül is, mondom, a szakhatóság, mert nem velem, a hatóság. Nem, és engem is elkapott a mai, nem a egy szerencsére még. Tehát a dolog lényeg az, hogy hogy ugye van az építési hatóság, meg a szakhatóság, a műledékvédelemi hatóság, és ö, hát az a gond, hogy még ott sem kap mindig az ember igazat, mert előfordult már, hogy egyik-másik érték úgy veszett el, hogy sajnos a műledékvédelemi hatóság nem állt a helyzet magasztatán. Több ilyen terézvárosi ház ö, tűnt el, ha a föld színőről azért, mert a védelem, hozzájárult a, a lebontásához. Így tűnt el például a, a közraktár utcában egy mol épület. Így tűnt el gyakorlatilag a közraktár. Volt. Úgy volt védett, hogy a világörösség, piros, világörösség a piros része. téglás, amelyik a, a... Nem. Nem. 3 m épület a Baráros tér előtti, utolsó előtti épület volt. Uh -huh. A Saroképület mai napig még áll, de uh -huh. azt bebontották. És lényeg az, hogy a a baj, ez is komoly baj, hogy ezt lebontották, de hát a, a közvaktárak épületeiről mindenki úgy gondolta, uh -huh. hogy ez védett. Mindjákos hát a tervezett épületek, amire szintén szó volt, hogy tökéletesen alkalmasra tehetők vettek volna a hajóalmás céljára. Ezzel főszabadítva a belvárosi rakpartot, nem ez történt, hát lebontották őket világotosségi területen. Mm -hmm. Most itt van a kutyállásban, hogy kiderült, számomra ez csak 2003-ban derült ki, amikor a kulmina a vitája felélénkült, hogy ugye a budai raportot akartak kiszélesíteni a építés miatt, arra volt hívatkozással, aztán kiderült, hogy annél is meg egy a csatónát, <kül> lényeg az, hogy akkor ö, derült ki a számomra, hogy a világörösségi cím még magterületen sem jelent valódi uh -huh. védelmet. Uh -huh. Ez elképesztő volt a számomra. Uh -huh. Ugye, és kiderült, hogy egy nemzetközi egyezmény, ami uh -huh. azt jelenti, hogy aki részese ennek, az ki vállalja, hogy a maga eszközeivel, jogi, eh, gazdasági egyéb eszközeivel, rendelkezésre álló eszközeivel megvédi ezeket. Uh -huh. Ez rá van bízva a, a, a részvevőkre és nálunk is ez történt volna, vagy ez kellett volna történjem, de az, hogy Budapest a Dunapart, a Vár srátásból világodosségé vált, ez még nem jelenti azt, hogy ott lévő épületek, objektumok, rakpartok meg vannak védve. Egyébként más országban van arra példa, hogy ez a védelem, ez, ez kap egy erősebb belső védelmet. Ez teljesen a védelem védelemé alakul adott esetben. Teljesen a nemzeti jogalkotásnak a a, hogy tartozik, hogy, hogy, hogy meghatározzák, hogy milyen módon lehet ezeket jogilag megvédeni. Létezik olyasmi is a világtörténelemben, hogy területi védelem, tehát egy egész városközpontot, egy óvárost együtt védenek le. Nálam Magyarországon ez jogilag még mindig nem értező kategória, szóval róla, nem jött létre, csak egyedi védelmek vannak, tehát egyes ö, épületeket, herradi számokat tudunk védeni, ezeket védegetjük, ilyen, ilyen mozaik-szerűen, mm -hmm. itt egy, ott egy, amott egy, egy, és a területi védelmet jelentené a világörösségi védelem, ami viszont kiderült, és nem csak a Dunaparton, hanem a Zsidónagyebben, és kiderült, nem jelent valódi védelmet. Ezért indult aztán meg az a kezdeményezés, amikor kiderült, hogy a rakpartok nincsenek levédve gyakorlatilag, hogy akkor védjük le őket. Erre még valóban nem volt példa levétek volna a rappartot, ez novum lett volna, ami szerintem a szakma szempontjából is, a műemléke szakmának is, a vizes szakmának is, a urbanisztikai szakmának is, és nem utolsóban a város vezetésének. PR szempontból sem lett volna utolsó dolog, hiszen a világ második rendben a lehetett volna a nagy nagyfal után, uh -huh. 12 kilométer hosszan úzodvar a Duna két partján. Tehát minden szempontból ez egy egy, egy különleges lehetőség, fontosabb, legalább, vagy legalább olyan fontos, de én szerintem fontosabb is, mint hogy most kiszélesítsük. De hát miért nem kap egyáltalán önmagában műemléki védelmet, hiszen ez egy eléggé régi létesítmény és, és kifejezetten stílusos. Nos, az előterjesztés 2006 során megtörtént. 2006 elején egy védési dokumentációt összeállítottam, és a Budapest világoroség Alapítvány nevében beadtuk a műemlék védelmi hivatalnak, a putas védelmi hivatalnak, és nagyon örömmel fogadták, belelkesedtek, komolyan mondom, és egyből mellé álltak, a szükséges kötelező dolgokat, helyezőszámokat, stb., és 2006 nyarán előterjesztették a minisztériumnak. Tettük út az idő, majd, talán most már az elmondható pár hónap elteltével jött egy tudás tehát nem papír, hogy ha kiveszik a csomagból, akkor többit levédik. Ugye úgy történik, hogy mindig több minden éreztenek egyszer elő. Ez a csomag. Becsületek, legyen mondva, nem vették ki a csomagból, és így módon több más épületnek a védelme is késedelme szenvedett. Majd a hivatal vezetésében váltalás történt, és ö, ezt követően nem sokkal a rakpartot kivették a csomagot. <coughs> és azóta sincs levédve a rakpart, és azóta, azóta eltelt évek egyértelművel bebizonyították, hogy a 24. órában történt meg az előterjesztés, majd azóta már a 25. órában tartunk, ugyanis a rombolás megkezdődött. Erről uh -huh. <coughs> a rombolásra azért kellene egy kicsit többet beszélni, mert a, a látképet összességében még nem rombolták szét. Ez olyan kicsit, mint a, a trójai falu. Vagy mint amikor a farkas megkéri a bárányt, hogy engedje már, vagy csak egyik hátsó csak a farkát, hogy fázi. Csak egyik hátsó csak a másikat. Ö, ez, mind, ez olyan, mint amikor feszegettem a kereteket, hogy meddig mehetek el. Az, hogy most csak, idézőjelben mondom a csakot, a Markit Hídnál szélesítették ki a ez azt jelenti, hogy tovább is fönnáll a veszélye, valaki azt mondja, hogy most ma itt facakolunk, itt most ha hát szélesítjük már ki, hát annyi kocsi van. És különben is a forgalomnak mennie kell. Tehát továbbra is azt a, az a veszély fenyeget, hogy tovább szélesítik. A másik pedig ennél még a látkép szempontjából is súlyosabb eset a közraktáratnak a lerombolása, amelyeknek a helyén ráadásul egy ilyen, hát nem is tudom, minek minősítsem egy ilyen cetnek, nem ez a buborékszerűség jön oda, ami én a magam részéről még kőbanya alsóra se engednék nem nemhogy a Dunapartra, Ö, ennél a kőbanyalaktól, de lényeg az, hogy ez meg megint annak a veszélyét idézi föl, hogy a Dunaparton elfordulnak szaporodni a bubarékok. Hogyha egy helyen meg lehet csinálni, akkor több helyen is meg lehet csinálni. Így kell felfordni ezeket a dolgokat, és nem csak a, a konkrét esetet kell nézni, hanem hogy ebből mi következik. Most azért, ha az emberi hasznát kutatjuk ennek a dolognak, és most ne vedd ezt provokációnak, de mégis az kérdés lehet, hogy provokatív, mi hasznunk származik abból, hogyha egy várost megőrzünk abban a formájában, ahogy volt mondjuk száz évvel ezelőtt? Jó a kérdés. Én úgy vagyok vele, hogy ha jobbat, szebbet, jobbat építenénk, mint száz évvel ezelőtt, akkor élnék a legbordogabb, hogyha ezek úgy cserélődnének. Hiszen éppen száz évvel ezelőtt el lehetett mondani, hogy akkor jobbakat építettek, mint az előtt száz évvel. De akkor, az, hogy az akkori emberek nem <gül> voltak kritikával, az akkori épületekkel szemben? Hát olyan értelemben jogos is volt a kritika, hogy uh, teljes spekuláció miatt, ugye eléggé rosszul a lakások épültek. Azt értem, de mondjuk eszcifikai szempontból nem mondták azt, hogy hát azért ez így túl modern, azért ez, ez nem igazán szép. Bezzeg régen, milyen jó házak voltak. E, nem. Olyan viták voltak, hogy most a, a, a ne, neokreneszáns stílben épült épület az most mennyire illik egyik vagy másik helyre, és amikor megjelent a Lechner ödön a maga szecessziójával, akkor többet, néz kiakasztotta, kivágta a biztosítékot. Nem is kapott egy idő után munkát, például Budapesten, mert olyan radikálisan tartották az ő dolgait. Tehát akkoriban volt közélet, volt szakmai közélet. A Magyar Bérnök és Építész Egyetnek a, a, a évkönyveiben olvashatóak ezek. A korábban egy viták, hogy akkoriban hogy látták ezeket a dolgokat. Ö, lényegesen ö, kifinomultabb ízlése volt valamilyen módon akkor a szakmának is, meg valószínűleg a, a város métékadó közvéneményenek is. Mondjuk az is egy érdekes, hogy egy kis kívül, hogy múltkor olvastam valamelyik, Most nem jut eszembe, hogy melyik. Stendl valamelyik kizé nagy építészről, hogy, hogy ő már képzett ö, ö, építész volt, és már nem tudom, és valami 25 év után adta meg neki a városa az építőmesteri ö, ö, jogot, ami, ami tulajdonképpen igazi, teljes jogú építőmester, hogy mérnökké tette őt, de hát ő addigra már volt, külföldön már mindent csinált, tehát ő igazából már letett az asztalra, most a, a nevet lehet, hogy ö, valaki volt apa és fia. E, a, e, megmondom, a Hild József. A Hild József. Úgymond, aki az apja, a Így van, pont, És akkor volt, a, Hild József, a Hild József, aki a Hild Jánosnál dolgozott, és mit tudom én, és, és mégis valami 20 év, valami iszonyú hosszú ide után fogadta el a város azt, hogy ő pedig egy, egy, egy, egy dinasztia volt, aki mindig minőség jött ki a keze Igen, alból. a legmerés dinasztia volt. <coughs> igen. Na most, Na a most azért az... a mai építész az, az nincs sehol ilyen értelemben, hát tulajdonképpen megbecsülve se, de minősítve se. Akkoriban még a céhes időszakból ránk maradt, megörökölt rendszer volt az építészeknél is. Tehát mester úgy lehetett valaki, építőmester, mint egy céhes, es bármilyen mester vagy, vagy szabómester, hogy Ugye inaskodott, majd, majd segéd volt valahol, ami azt jelentette, hogy már önállóan tud dolgozni, és utána bejárta a fél Európát, vagy szóval valamennyit bejárt, és elkészítette a remeket, uh -huh. és utána a cég tagjai meghatározták, hogy most ezt elfogadják a mesternek, vagy nem fogadják el mesternek, és valahogy a, a, a építész is így lett mester, hogy tanult valahol, rajzolt először, ténioskodott, majd utána már önálló feltagadat elbíztak, már segéd volt, majd bejárt a tónárt, baranyát, Németországot, Olaszországot, rajzolt, hogy gyűjtött, és akkor hazajött, és ha elfogadta, a, a, a építés testület, akkor lehetett mester, de közben több épületet vagy felépített, vagy pedig legalábbis nagyon szorosan közlemekült a felépítésében. Mm -hmm. Tehát tulajdonképpen ő már egy kész a mai szó, akkor ő mérnök volt. Pontosan, tehát az, hogy valaki ki elvégez egy valamilyen iskolát, és mm -hmm. ott ül a számítógép előtt, az még nem jogosította volna föl, a számítógép, mondjuk akkor még nem volt, de hogy bármely rajzot mm -hmm. csinál, hogy akkor utána leteszi a vizsgáit, ami ugye, mm. mint a rajzok fölött, meg az elmélet fölött zajlik, hogy akkor utána mindjárt és épített. ki az, aki őket őket Mondom, volt a, az építész testület, ami vagy építész egy lehet, vagy, vagy a mérnöket építész egy lehet. Igen, igen, igen. Uh -huh. Tehát ők, ők határozták ezt meg. Uh -huh. És tehát gyakorlat, gyakorlatette szó szerint a mestert. Uh -huh. Ez uh -huh. a közmondás akkor valóság volt. Akkor lehetett csak valaki építőmester, hogyha több épületet vagy felépített, vagy legalábbis szorosan ott volt a felépítésénél közleműködött uh -huh. uh -huh. benne. Megszagolta, tehát uh -huh. ez Persze épületi... mondhatnánk azt, hogy a mai építész irodák valami hasonlók lehetnek, neki egy-egy kiemelkedőbb építész köré uh -huh. csoportosulnak uh -huh. uh, építészek, de de uh, te most azért. Most belekérdezek, mert ugye te a, a Magyar Rubanisztikai Társaság Budapesti e, talgozatának a, a, egyik vezetője vagy, de hol a minősítés? Hát mondom, az van, hol a hogy, C minősítés? hogy, hogy, hol hogy az... valaki elvégez az egyetemet, akkor az építész kamarába kell jelentkezzen, hogy megkapja a minősítését. És gyakorlatilag hát, van olyan, hogy mesteriskola de megint csak a számítógép előtt ülnek a mesteriskolában. Jó, mondjuk, is. mondjuk oké, új kor, új eszközök, hát akkor még lehet bármit tervezni. Nem a számítógép az akadály. Na nem azt mondom, csak az, hogy ö, a régi időkben ott voltak az építkezésen. Uh -huh. Tehát ilyen értelem volna a gyakorlatot. Uh -huh. Egyébként ez, ez számít épületeket, valóságos épületeket, és nem pap papírterveket csináltak. Uh -huh. Ez a dolog lényege. Azt mondom, hogy most csinálsz hogy akármilyen tervet, ettől te most mester lehetsz. Uh -huh. Akkor nem lehettél. Csak a fel is építettél egy mesterrel egy épületet vagy uh -huh. többet. Uh -huh. Hát így. Uh -huh. Ez Mondjuk konomség. az is igaz, hogy az akkori épületeken sokkal több olyan uh, részlet volt, főleg díszítés, amit, hát igen. amit uh, amit nem lehetett egyszer csak papíron lerajzolni, tehát ott kellett lenni és ki Volt -e tehát megmondták mm -hmm. azt, hogy most milyen tagadatot húzzanak ki, azt nem kell egy lerajzolni, hanem tudta. Mm -hmm. a, a szakmunkás, a szaki mm -hmm. tudta, hogy hogy kell kihúzni, Aha. és annak hogy kell kinéznie. A azért mondjuk, volt. ma azért vannak nagyon speciális, különleges betonépületek, amiknél ez nem működik, bár azt hiszem itt a probléma az, hogy a legtöbb ilyen épület éppen, hogy nem speciális, hanem olyan, mintha valami lego elemekből raknák ja. össze, vagy még, még egyszerűbb szabás mintából vágnák ki. ki, és tulajdonképpen minden hát ihletettséget nélkülöz, és csak utána ráöntenek egy, egy ilyen ruhát mm. kívülről, de amikor látjuk, hogy éppen lebontják Azokat az épületeket ugye néha lebontottak egyet egyet itt a 60-as-70-es években épült, már akkor ugyan a stílusban. Hát látjuk, hogy milyen gyenge, egyszerű vasbeton, váz és, és födém szerkezet az egész. Tehát magyarul az, az tényleg csak egy, egy váz, amire bármit rá lehet aggatni, De valahogy pont az épületnek a, az épület mi volt, a, hiányzik ezekből a házakból. Régi fényképeken magam is meglepődtem, mikor félkész házat látni. Még nem emelkedett fel a ház teljes mm. magasságára, még építik, de az összes tagozat ott van a homlokzatom. Azzal együtt építették fel Igen. Igen. szerves egységben, Igen. és nem utólag applikáltak rá Igen. mindenféle függőségre. Akár a is, ez látszik az épületben. Így van, pontosan. Igen. Ez egy kuliszta. Egy, egy acél vagy vasbáton szerkezetet, valamilyen szinten kulisszával eltakarok. Ennyi az. Mai, mai Na most azért visszakanyarodva egy kicsit a, az Eklekti HK-hoz, ez a kulissa azért már ott elkezdődött azáltal, hogy Malterból csinálták meg ezeket az elemeket. Olyan értelemben igaz, hogy egy pautaholmozatot adtak az utca felől, és belőle pedig a szobakonyhás, komfortnékül lakások sorakoztak, mm -hmm. Igen, ez igaz. Tudanképpen és... azok voltak az első modern épületek, ha úgy vesszük. Úgy is nevezték egyébként. Igen. A Maga, az mm -hmm. a nevezte a Edvi és Aladár írja le a könyvébe ezért az uh -huh. ban kiadott könyvébe uh -huh. Budapest műszaki útmutatója, nagyon jó hogy a könyv van, elkészült csak uh, a fényképeket közelak modern épületekről, amiket mi még úgy mondjunk hogy a elektika, akkor úgy hívták, hogy modern épületek, minden kornak a maga kora, a modern ép uh -huh. épülete azt jelenti, hogy divatos egyébként semmi más nem jelent, ez a modern a módi divat, divatos uh -huh. uh, és mint te a divat az változik de sajnos elveszett a stílus. Uh -huh. Most már csak divat van. Szóval visszatérve, az, hogy most vakolatból van, hát ez ö, nem kell felhúni ezeknek az épületeknek. Budapesten nagyon sok kül nem volt. Kőbányára hozták a követ, de az sem volt fagyába kül. Na hő. jó, de bocsánat, azért <gül> ott volt a klasszicizmus előtte egy 50 évvel, vagy 60 évvel, és nagyon egyszerű én mégis nagyon gusztusos épületeket építettek. Akkor egy másik stílus volt, a no, nem volt, nem volt, egy egy nem volt semmi ilyen, ilyen csicsázás a, a falakon, ellenben nagyon ízlésesek voltak maguk hát ugye ezt tanultuk a művészettörténetben, hogy amíg még ugye, e, nem ütött be a modernizmus, a 20. századnak a modernsége, addig a nyugodt és a nyugtalan időszakok követték egymást. Ugye mondják is, hogy mondjuk a román stílus az egy ilyen nyugodt, harmonikus, aztán a gótika, az pedig pláne a lángoló gótika benne van a nevében, az ég szóval rengeteg szoborral, széles üvegablakokkal, szóval az, az, az már egészen más világ. Utána megint jött a reneszánsz, maga nyugodt, nyugodt formáival, majd jött a baroka maga nyugtalanságával, majd ugye jött a klasszicizmus, Ampír stílus, Napoleontól kezdve, megint csak a klasszikus nyugodt formákkal, és végül a, a eklektika megjelen egy kicsit olyan burjánzóbb. Ez, ez mindig is így volt, ez a ridikóka, ez a, a, a, hát igen, a ténetben, ez így De várj itt, valami történt, mert utána valóban az eklektikát, meg a szecessziót felváltott egy modern. Igen, az jött a, a, Bauhaus, a és a azóta is meg tőle. Uh, Hát megszabadultunk, mert jöttek a buborékok, ez ja, a nyugtalan Most a nyugtalan bu a buborékok. A buborékok és a fölrobbant épületek, Ez igaz, nem? igaz, igaz, igaz. És most ezek veszélyeztetik a városunkat és a Dunapartot, közönös Na erre leszek kíváncsi, és most nem azért, hogy ellent mondjak minden áron neked, hogy száz vagy kétszáz év távlatából hogyan fogjuk ezt látni. Hát, <coughs> most azt kell lehet, hogy annyira drámai lesz a helyzet, hogy ezt, ezt szépnek fogjuk értékelni. Hát, lehet, hogy megszokjuk mert nem, nem lehet ebben ebben egyfajta pszichológia a dologban? De hát, van hogyha... pszichológia. Mert, mert például azért nagyon jól tudom, hogy, hogy hát még gyerekkoromban ö, apámmal beszélgettünk, és mondta, hogy a, az ő a 30-as években, mindenki dobálta ki a, a szecessziós bútorokat, mert hogy az, az divatja múlt, és Igen. unalmas izé. Amikor mi gyerekek voltunk a 60-as években, 70-as években, nagyon utáltuk azokat a 50-es évek, ilyen. beli ilyen ívelt foteleket, meg nem is volt olyan, de, de hát benem ö, szóval nem, nem fogadtam volna el, hogyha olyan avit, olyan, olyan undorító bútorokba kell lenni. Ma az megint egy divat. Ilyen. Tehát ö, akkor akkor, amikor meg akarjuk védeni az értéket, akkor azért ez egy nagyon kényes kérdés, nem hisz, értéknek láthatunk olyan dolgot és amit te most sem annak látsz. Hát én azt tudom erre mondani, hogy <gül> tényleg a pszichológia van nem mögött. Az ember szereti a harmóniát, és szereti a szimmetriát. Ez az igazság. Uh -huh. Öszönösen mi magunk is szimmetikusak vagyunk, és a világban valahogy keresünk és szeretjük a szimmetriát, megnyugtat ugyanis. Valamiért a, a 20. században divattá vált az asszimetria. Ebből ilyen, előírás csináltak, hogy nehogy valami szimmetikus legyen már. Ö, és ebb, ebből gondolom azt, hogy, hogy igenis van ö, önértéke a történelmi stílusoknak, ahol még ennek jelentősége volt. Ö, és ö, Persze az ízlések azok különböző, nem most, hogy már elvesztettük tulajdonképpen a szemléletünket, a látásmódunkat. Erről is fontos már szó ebből a műsorban. Ezért van az, hogy dobáljuk ki a régi dolgokat, mert elvesztettük a kapcsolatot a mintákkal, a, az ősi, archaikus mintákkal. És az, az architektúrára benne van a szóban is, hogy ugyanazt jelenti ősiséget jelent, mm -hmm. vagy egy vezetőt. Ha ezt de a kapcsolatot akkor mindenféle divat jön már. Nekem az az, az érzésem, hogy a, a Budapest az eklekticizmusával pontot nyomta rá a pontot erre a dologra, az, arra, hogy elveszítsük a kapcsolatot, amikor megépítette ezeket az akkor modern épületeket, amik hajaztak a régi stílusra, de belülről már nem volt ugyanaz. És valahol a korembere, vagy az utána levő korembere érezte az ebben rejlő hazugságot, és azért kereste azt a modernséget, amit aztán a balhoz azért nagyon szép formákban meg is tudott valósítani nagyon sok esetben. De aztán valami elszakadt, nekem is úgy tűnik, és egy ilyen ipari termelésé alakult. Ez a művészet jellege, az épít építészetnek ez egyszerűen megszakadt. És most nem, nem akarom Amerikát fölölölölni példának, ahol nagyon kevés értékes épületet találni. Tehát a többsége kifejezetten ipari ö, épület, hát visz, kevés a régi épületük is, de az épületeknek a többsége, hát ö, még a magyar esztétikai szempontokat figyelembe véve is, ö, ö, hát mondjuk inkább az, hogy unalmas, vagy, vagy kifejezetten ö, ö, szörnyű elég csak filmeket megnézel, bemennek egy motelbe, bemennek egy, egy benzinkúthoz, megnézel egy amerikai városnak azt a lapos, és hát végül is egy olyan, mintha egy ilyen csupa Tesco épületekből lenne összerakva, és egy ilyen légkörbe fölnőve, két, három, négy generáció, milyen esztétikai, hogy mondjam csak elképzelése lesz a világról, egyáltalán neki az szép, mit fog jelenteni? Igen, az érdekes kérdés, de az egy amerikai, még mindig főnéz egy alól és az Európára, útales szempontból mindenképpen. De csak, és a, amerikai de csak az, számára, aki valahol ki van művelve? Igen, hát az amerikai számára még mindig egy nagy kaland egy európai utazás, és elmennek hova mennek? Olaszországba, Franciaországba, egy kisvárosokba bóklásznak, és csatottatják a fényképezőgépeket ezerrel. Mert ezt tetszik még nekik is, akik mm. ilyen körületben nőtt. Én azért arra kíváncsi volnék, mert ez, ez persze nem tudom, hogy ilyen készült Egyetem Foglalkozik a, az építés szakma, foglalkozik el ilyen fajta, mondjuk úgy pszichológiával, hogy az embereknek mi tetszik. Tehát például elvisznek el mondjuk nagyon egyszerű embereket, úgy értem az egyszerűt, hogy ebből a ebben az irányban nem képzett embereket, tehát mondjuk, mondjuk modern épületek, lakótelepen fölnőtt fiatalokat elvisznek Olaszországba, vagy ide vagy oda, és, és értékelik -e azt a szépséget, amit ott látnak, vagy sem. Nos, a pszichológia kis az... Mert ha értékelik, az, az is azt mutatja, hogy van egy belső szép érzék, ami, amit ők ugyanúgy meglátnak, mint hogy a többi kor is meglátta benne azt a szépséget, és ezt úgymond nem is kell nagyon tanítani, hanem csak felszíren kell hozni, vagy pedig ez egy ilyen, hát egy ilyen intellektuális játék, amit a művelt ember megtanult, és most ezt elvárja mindenkitől, hogy azt tartsa szépnek, amit ő szépnek tart. Ugye a válogatja, tehát vannak minden együttúistak, akik félére nyitottak és mm. elmennek mindenhova. Vannak olyanok, akik csak bizonyos helyekre. Például a tengerpart. Ezt mondják az angolok, hogy a három S. Sea, Sun, Sex, ugye hát mm -hmm. a tengerhomokkal a harmadik, nem kell folytani. Ez vonzó egy bizonyos réteg számára, és neki valamire nem fontos, hogy ott milyen kockaházak állnak a tengerparton. Lényeg az, hogy legyen jacuzzi, mert mit tudom, micsoda. Aztán van akinek az ilyen bulizások a fontosak, csak a belső építés az érdekes, meg hogy villogó fények legyenek, meg jó kaják, meg mm -hmm. mit tudom én, és kész. Ugye? Aztán van akinek a gyógyfürdők, szóval embere válogatja, de akik városba mennek, elég jelentős arányban egyébként, azok hát nyomokban fordul elő, hogy ilyen 20. századi ilyen ilyen modernista valamiket nézenek meg. Nem jellemző egész egyszerűen. Az óvárosokat nézik meg. Oda mennek a turista csoportok, oda mennek az emberek, ezek a vonzók, ezek az a idegenforgalomnak a vonzó célpontjai. Tehát a, a pszichológiai kísérlet tömeges méretekben folyik. Akik egyáltalában nyitottak a helyére, azok nem tudom, 99%-a vagy körülbelül ilyen arányban az óvárosok a kíváncsiak. Mm -hmm. Nagyon kevés, akit kifejezetten mm -hmm. a új dolgok érdekelnének. Legfeljebb az óváros után megnézni még az új dolgokat is. De igazán a sétálni, nézelődni az óvárosokban lehet. Ezt mindenki tudja. Tehát... Ja, de akkor hadd csak még egy dolgot. Most csak az építész oldaláról nézve. Mondjuk, hogy ezt az építész ezt megérti, hogy ez így van. Akkor milyen épületet építsem? Mert nem építhet eklektikus, meg klasszikus, meg nem tudom milyen stílusban épületeket, mert, mert nem az kort éljük. Igen, ez egy nagy kihívás az építészetnek. Azért van rá példa, hogy sikerült új éteket teremteni óvárosokban. Emelgettem már a Pécs példáját, <coughs> hogy... Ott egész jó pofa épületek épültek, és gegek vannak rajta. Úgyhogy valószínűleg ezt a mai kor már csak humorral lehet elviselni, hogyha építész nem veszi halál komolyan magát, hanem humort visz az építészetbe. Mm -hmm. Ez nagyon magas rendőr dolog, ha valaki erre képes, és felhasználja azokat a anyagokat ott speciál a zsolnai, meg a, a épület kerámiát, és egész jó pofa, ilyen épületben beépített tagozatok, szobrocskák ö, ö, jönnek létre, amelyek még meg is mosolytatják időnként az embert, hogy milyen érdekes ötletek, gegek vannak, és megnéz az ember egy ilyen épületet. És ezek nem utána valami régi stílus? Nem, éppenséggel nem. Tehát uh -huh. igenis lehet értéket teremteni, de kétségtelen nem könnyű. Valóban kell hozzá tehetség, és nem kell ahhoz bombasztikusnak lenni. Na és akkor most itt jön a, megint a, a minősítésnek a kérdése, mert ahogy a műemlékki minősítés most persze ez egy nagy kérdés, hogy mindbukik bukik meg. Esztetikai szempontokon egy bizonyos nézeten bukik meg, vagy azoknak az építészeknek, illetve épületeknek a minősítése, amik végül is ö, fölépülnek, azok is, hát valaki elbírálja hogy azt fölépíthető -e. az fölépíthető-e, az egy szigorú esztetikai vizsgán is keresztül megy, vagy pedig ö, valami más dominál. Ez az esztetika, ez egy csapda. Ugyanis, ahogy mondják, ízlések és pofonok közöntöznek. Mm. Én szerintem szép, te szerinted nem szép vidalkozunk, aztán akinek a a, fe, a, a, a a fiókos oldalán üdvözlőd amit ő mond, az lesz. Kész. Mm. vita az erdő. Tehát nagyon ö, csapda a helyzet az, hogyha az esztetikában menjünk bele. Ugyanis városba kéne gondolkozni, és város szövetbe kéne gondolkozni. És itt a, az előző kérdés a válasz, hogy a Bauhaus meddig jelentett értéket, meddig adott még értéket, amíg városban gondolkodt és szövetbe gondolkozott. Mm -hmm. Újlikportváros városban gondolkodott, mm -hmm. terek, utcák. Jó, hogy zsófolt a beépítés, de a, a lakások jól és még ez egy vonzó városra és beépítés. A e mai mm -hmm. lakóparban én el nem mennék mm -hmm. sétálni, mert nincs, mi, nincs miért. A Újlikportváros ott még rendes uh, városról van szó. Hát amíg városba gondolkoztak, utcában és terekben és a város szövetbe Addig még értékről teremtésről lehet szó, de ez valamikor a 60-as évek elején nagy megkönnyeküléssel az építész elvetette, jött a telep, amit figyelme kívül egy teljes mértékben utcaszelkezett, a tereket, a város mm -hmm. szövetet, és nem hogy ilyennek a létrehozott volna, hanem rombolta még a meglévőt is, és ez már megbocsáthatatlan. Ettől kezdve már több értékrentésről szó nem lehet. Utóbbi 50 évről van egyébként szó, nem is ö, sok. Ö, Érdem, épület van az utóbbi ötven évben, amire rám mondanám, hogy értéket teremtett. Uh -huh. Ö, tény az, hogy az a, a esztétizálás helyett városszövetbe kell gondolkozni, és egy utca sornak az egységébe kell gondolkozni. Még akkor is, hogyha van közte egy-két eset, de kevésbé értékes, kevésbé szép, kevésbé jó épület, még mindig jobb, mintha megbontjuk. Uh -huh. És ezért kéne területének védeni. És nem a, azzal problémázni, hogy most ezek milyen elavult uh, házak, hanem er, itt jön be a rehabilitáció, amit már kitaláltak száz évvel ezelőtt. Komolyan mondom, nem viccelek, ma az első videakhába előtt ez fölmerült, aztán a második videakhába megint fölmerült, mm. aztán most megint fölmerült, soha nem mehet be oda semmi, vagy csak nagyon uh, szörmentén amikor azt csinálnánk, hogy ezeket a házakat lakhatóvá a mai kor követelménye megfelelően értékes és lakhatóvá tesszük, a kislakások összevonásával, a sötét hátsó udvaroknak összenyitásával, egyes hátsó szájnak lebontásával, de csak egyes szájnak, hogy a két udvar összenyitásából egy hagynálható valami jön létre, és itt tovább, tehát kibontani a szépséget a városból, a lakhatóvá, sőt, vonzóvá tenni, és nem belemerülni az esztétikának a szájába. Csak Az az, hogy itt egy egészen más problémába ütközünk bele, az, hogy ezek olyan <gül> széttöredezett tulajdonviszonyok között léteznek ezek az épületek, házak, annyira eltérő érdekek vannak a háttérben, hogy talán ez lehetetlen is teszi mindezte. Egy kis pihenő után folytassuk. Csak Egyetlen válasz erre, hogy ez is a város állatotvosú tartozik, meg annak a mai helyzetnek állatotvosú tartozik, hogy még ez is nehezíti a, a dolgunkat, bár is nem lehet eténíti el. Na majd innen folytatjuk egy pár perc múlva. light and within that light we become one floating as if in our mother's warm body,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 Without time, without. Nagyvárosi dilemmák Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről Folytatjuk tehát a beszélgetésünket Kulondzsia Gáborral, vendégünk is Itt van már Osgyányi Vilmos kőrestaurátor Majd mindjárt meg fogják tudni, hogy miért Hiszen a, e, talán azért a sajtóból Most már letet értesülnő arról, hogy valami Igen botrányos e, dolog történt a, a Margit híd, budai híd főjénél a rakpart kiszélesítése. kiszélesítése során, ami azt mutatja, hogy ha ez így folytatódik, akkor az egészet akár el is lehet felejteni, hogy az olyan szép és olyan épp maradjon, mint amilyen volt. Nos, egy, mielőtt a magukra köveket élnénk, azért el kell mondani a szélesítés, ennek a szélesítésnek is a történetét, tehát ahogy már említettem, 2003-tól már erősen fölizott a harc a rapatok védelméért, hogy ne szélesítsék ki a budai alsó és végül is ö, hosszú csatárodás után nemzetközi szintéről lehetett megvédeni rapatokat. A ICOMOSZ, a Nemzetközi Műendekvédelmész világszervezet, és a UNESCO ö, szakértői jöttek Budapestre, hogy megnézzék, hogy mi a helyzet a rakpartokkal, és mindkettőn a ketten a szakvéleményükben azt írták le, hogy a rakpartokat nem szabad kiszéresíteni, és a Dunaparti forgalmat nem hogy növelni kéne, hanem képességet csökkenteni kellene. Egyébként ez a civil szervezeteknek is a álláspontja, hogy a Dunapart az nem nagy tömegű gépkocsiforgalom leveletésére való, hanem a szabadétő eltöltésnek kéne a központja legyen, hogy ott lehessen bicikizni sétálni, nyáron kiülni, teraszokat tenni, és itt tovább. Szóval erre lenne való a Dunapart, és nem pedig nagy tömegű gépkocsiforgalom leveletésére. És ezt a csatát végül is nagy nehezen sikerült megnyerni. Igen ám, de itt jön be a Farkasnak az egyik hátszolába. Hogy azért mégiscsak, ha máshol nem is, legalább a ö, Margit Híd budai hídfejénél szélesítsük ki, mert a szegény kamionok nem tudnak átjönni a belvároson, simán, mint a Dodgen pályán, hanem kénytelenek fölülmenni, vagy pedig szabálytalanul átmennek a külső mert ugyanis a Margit Hídnek a Ibra acél szerkezete nem félnek be. És... Én megint csak, hát elismerem, hogy nem voltam elég eh, eh, eh, a helyzet magasztatán, azt gondoltam, hogy azok után, hogy eh, sikerült megvenni a rakpartok eh, szélesítését, a többi részen itt is sikerül. Hát kiderült, hogy ez már sem volt olyan fontos. Se a szakmának, se a civil szervezeteknek, és egyszerűen alatt szépen arra ez, ez megtörtént közben, tehát ö, azon kívül, ugye, hogy, ahogy mondtam is, hogy a rapatokat éppensége vissza kéne adni a város lakóinak, nem pedig még jobban elbenétőlük. Közben történt valami, ami pozitív, előramutató kezdeményezés volt, hogy a főváros ezt a nehéz teherjárművek bevállása behajtását. És korlátozta azt, engedélyhez kötötte, és fizetni kell az engedélyért. Csak céfúvat enged be. Az sem, az sem akárhova, akár akármikor. És ezt e, időközben, ezt a rendelet, annak a hatáját kitéreztették a rakpartokra is. Nagyon helyesen, Ma hamarabb meg kell volna hozni ezt a rendeletet. Végül is ne a kamionok átmenő forgalmának legyen a szinten a belváros kerüls közepén, mert is a rakpart az az. Meghozták ezt a rendeletet, majd elkezdte kiszélesíteni a Magyit a sorapatot, arra hivatkozva, hogy nem félnek át a, a nehéz zehelyrálművek. Na erre valljunk gombot. Úgy ettől kezdve értelmetlen az egész. Ugyanis most minek a, a, a, a érdekében történt ez? Kék busz szembe a az alsorakparton, sárgabusz nem be az alsorakparton, tüzet hogy kiderült egyébként, fekete fehér nem mennek az alsorakparton, ők fölül mennek, ha mennek. Mi marad? A turistabuszok. Egyedül a turistabuszok. A turistabusok kedvéért kerek kiszélesíteni magét én az alsorakpartot. Hát ők sietnek a legjobban. Nem érnek rá a turisták. És bedugolnak, akkor mi van? Ha semmi, kicsit később érnek a szállodájukba, vagy a megadott programba. Tehát, Na, egy, egy pillanat. Azért most... maga a Igen, igen, de miért nagy baj ez? Azért, mert, mert egy megint... kicsit több lett. Azért, mert abba az irányba tett lépés, hogy a Dunapart Dunapart továbbra is autópálya maradjon. Egyértelmű. Tehát nem az, hogy csökkenteni a Dunaparti terhelést, terhelés, hanem növelik azt. Mm. És a másik az a értelmetlen. Teljesen értelmetlen. Mm. Ezek után, amit most elmondtam. Mm. Ö, és ehhez már csak, mint a habatortányon az, hogy maga a munka és minősítetteten szinten. Na most azért szerintem ez, ez nem is egyszerűen csak habatortán, mert ez valami nagyon <kül> rémiszt jövőt vetít előre, hogyha egy műemlékhöz így nyúlnak hozzá. Hosszányi villamosnak a véleménye. Az a véleményem, először is korrigálni szeretném, ez nem műemlék, sajnos még ez a rapport, Ez csak egy védett környezetben lévő Objektum, hogy De azért kell fontos. kiérdemelni azt, hogy előbb utóbb műemléke Igen, a világörökségért alapítvány ezért harcolt is. A műemlékvédelmi hivatal a köh támogatta is ebben, viszont a minisztérium nem vette be, még nem tudjuk pontosan milyen okból, kifolyólag a műemléki jegyzékbe a rakpartnak ezeket a részeit, tehát tulajdonképpen egyenlőre csak, mint világörökségi védettséget élvez a, a raport. Na most ezt azért, ezt a világörösséget, legyünk olyan értelemben korrektek, ez a kis kiszélesítés önmagában nem bontja meg ezt a látképet, Valóban nagy mértékben nem bontja meg a látképet, sőt elég jól, ha ez, ennek a kivitelezésével nem lettek volna problémák, menet közben nem derül ki, hogy milyen módon készül el ez a fal, akkor gyakorlatilag nagy változás valóban látványban igazából nem történt viszont itt ahogy a Gábor is említette az előbbiekben nagyon sajnálatos hogy igazából nem is volt rá szükség, hogy ezt az őrült nagy pénzösszeget ezt a nagyon nagy beavatkozást végre kelljen hajtani ezen a világörökségi területen egyébként ezt azért a interneten is, ugye Gábor hozott is képeket, de ezeket az összehasonló képeket nagyjából lehetett látni, úgyhogy ha valakit érdekel, én nem tudom, hogy a, talán én az Indexen láttam képeket ezzel kapcsolatban ott meg tudja nézni. Ez egész egyszerűen hogy mondjam csak, tehát egyszerűen nem hasonlít a a, az eredeti hőz, az, amit itt megpróbáltak úgymond hát visszaállítani. Ha bármilyen műemlékhöz így hozzá lehet nyúlni magyarul, hogy oké, okay, védett, objektumhoz nem műenlék, ugye csak nem nagyon szeretnénk, ezért mindig erre áll a szám, akkor hát mi lesz ennek a véget tulajdonképpen? Van -e ennek egy táv, távabra mutató következő vagy itt azt lehet mondani, hogy jó, ez egy cégnek a, a, a gyakorlatlansága, vagy pedig hanyagsága Hát én nagyon jó. Mert remélem, azért ezt valakik hogy... vajták, valakik elfogadták, valakik ezt látták. Nagyon remélem, hogy nem lesz ebből, nem válik ez gyakorlattá. hogy... hogy... Ahogy itt kiderült, elég átgondolatlanul egyik kéz ne tudja, hogy mit csinál a másik, és, és olyan intézkedések és olyan. Rendeltek, vagy, vagy, vagy elhatározások történjenek, aminek hát egy, egy ilyen következménye van, vagy ilyen nagy beavatkozást igényel. Abban egészen biztos vagyok, hogy, hogy egy kicsit a tervezés időszakában már nagyobb odafigyeléssel kellett volna ezt a, a dolgot elindítani. Én nekem csak a nyár közepén volt szerencsém ebbe a munkába mi szakértő bekapcsolódni, nem tudom, hogy mi történt a tervezés időszakában. Én nekem már menet közben derült az ki, hogy, hogy tulajdonképpen itt a tervezés időszakában már olyan elkövetett hibákat vélekén felfedezni, amit hát nem szabad lett volna ennél a falnál elkövetni és pedig én arra gondolok, hogy nem látom pontosan azt az okot, hogy miért kellett ennek a, a támfalnak egy há mögötte lévő sújtámfalat építeni egyszer. Önmagában ez a... Ez most nagyon szakmai volt, mert az eredetileg ez nem így van? Nem így van. Ez Itt... olyan robusztus ez a fal, hogy megáll magában. Az Természetesen, hiszen 130 éve ö, nagyon jól látszik, hogy, ö, hogy végig az országház előtt, a Batyányi téren. És Csak hogy azok szépen vannak illeszve, és jól össze vannak rakva azok, azok a kövek. Nagyon szolíd módon, nagy tömbös formába, és egy olyan belső szerkezeti, találmány révén, illetve amire már így oknyomozás során jöttünk rá, hogy mitől áll tulajdonképpen ez a támfal, erre sikerült rájönnünk, és, és, és lám lám, ez önmagában a, a saját szerkezetéből kifolyólag a, a, a, a nagy tömböknek a nehézkedése révén e, csodálatosan á, sőt, mi a, mi a trükk mögötte? Mert, e, hát a nagy időn... mi Nem vagyunk ugye ebben uh -huh. szakemberek, tehát nekünk e, a, a nagy szer... keresztetek. Hát a Igen. nagy keresztmetszetek azok jelentik a biztonságot. Tehát minél nagyobb kő, annál nehezebb elmozdítani. Igen. Tehát ezt nagyon jó tudták már az egyiptomiak. Mi ezért maradtak meg ugye a piramisok. Igen. Azért maradtak meg a piramisok, azért... Azért olyan uh, szép is, tehát ami, ami nagy és szépen van kivitelezve, a, vagy, vagy jól van kivitelezve, az tulajdonképpen egy esztétikai élményt is nyújt. Uhum. Na most itt uh, csodálatos módon a 130 évvel ezelőtt megépített rakpartok, azok, uh, azok jók is és szépek is. És ezt, azt a technológiát ma nem lehet alkalmazni? Tökéletesen. Azt, amit korábban már ember megcsinált, azt mai ember is ugyanúgy meg tudja csinálni, ugyanúgy meg lehet. Mert ehelyett mert. E sikerült egy olyan, mintha egy, hát egy, mit tudom, egy sufnit húz föl valaki, aki még soha nem volt ezért, könyves kanál a kezében, hát körülbelül az a minőség, ami a képen látszik. Na most ebből, a tervezésből kifolyólag Tört, látszik ez most olyannak, amilyen. Mert a vízmérnökök úgy gondolták, hogy ők építenek egy baromi jó, hogy bocsánat ezért a kifejezés, egy nagyon biztonságos betonművet, amelyik mindenre alkalmas, a jeges árat, a, a bármi nyomást, egyebet kibír, bár én nem tudom pontosan, hogy például földrengésre hogyan méretezték, tehát mely, hogy van szakaszolva, mert, mert most egy érdekes kérdés, bár annyira nem földrengéses ez a terület, de, de ez a régi fal, ez a földrengés szempontjából biztos egyébként? A, a régi fal az tekintve, hogy sok elemből épült, ezért a sok elemessége révén sokkal jobban ellenáll a mozgásnak és a, a földrengésnek, mint egy, nem tudom pontosan a, a, a a, a falnak, tehát a falnak a szakaszolását, mert ha például ezt az egész 400 méteres szakaszt egybe betonozták, és ez mondjuk össze van vasalva, akkor ez a 400 méter hosszúsága révén egész biztos, hogy egy erősebb földrengésnek nem tud ellenállni, mm -hmm. míg maga a sokelemes építmény tulajdonképpen az elemek közötti elcsúszkálás, és a, annak a tehát sokkal nagyobb lehetőségre van egy sokelemes műnek a, a mozgásra, mint egy nagy merev szerkezetnek. Tehát visszatérve arra a gondolatra, hogy, hogy miért néz így ez ki, mert, mert a vízépítőmérnökök ezt így gondolták, hogy ez egy ez egy, ez Mikor, egy nagyon és, jó és, és, és akkor ez csak egy burkolatra És ez csak egy burkolatra, Na most tehát tulajdonképpen azt a, a szolíd nagyméretű tömbösséget degradálták már eleve azzal, hogy hogy lecsökkentették a mélységi méretét uh -huh. ennek a, a kőnek, és valahol ott 30-valahány centi körül határozták meg, tehát itt van benne mozgás, de, de nem az 50 és a 60 centi méreteket uh -huh. alkalmazták, hanem jóval kisebbet, és a koronázó részt azt is kigyöngítették. Mm -hmm. pontosan ebb dologokból kifolyólag. Ez azért ez egy nagyon érdekes dolog, mert ez megint rámutat arra, mire a beszélgetésünk első felében mi kitértünk abba az irányba, hogy, hogy a modern építészet az egyre inkább nem építi, tehát a, a kívülről díszek vannak csupán, és a, a, az épületnek a szerkezete nem látszik az épületen, mert az nagyon le van egyszerűsítve. Ebben az esetben ez, ez ugyan nem, ez nem egy, hát ez is épület vagy építmény, de, de itt megint nekem ugyanaz tűnik, hogy van valami modern szokás, hogy ezt hogy szokták ezt ma megcsinálni, és oly mértékig elszakadt a, a, a, attól a fajta realitástól, ami, ami sok száz éve működőképes volt, hogy talán ezek az építészek talán nem is, értik azt, hogy ez régen hogyan működött, és hogy ők ezt nyugodtan folytathatnák. A régi ö, támfal. Mondjuk egy dolog még lehet, hogy valaki, valaki egyszer mondta a metróépítésnél, vagy nem tudom, hogy is, ugye, ugye, ugye vannak építési, pont az ilyen gátis, ilyen dolog, ahol a köbméterek ö, számítanak üzletileg, tehát Jaj. azok a kövek, amiket ki kell faragni, hogy mm. esetleg éppen csak vissza kell, tenni, azok valószínűleg nem akkora üzletet jelentenek egy beruházónak, vagy egy, egy lebonyolítónak, mint hogyha ott nem tudom én hány száz, vagy ezer, vagy tízzer köbméter mondjuk földet meg tud mozgatni, és be tudja utána azt betonozni, hisz ez iszonyú pénz. Na, a régi támfal, a 130 éve támfal, ugye úgy mondjuk most, hogy a súlytámfal, a vízfelő burkolata van egy ilyen De ezt ne úgy kell burkolatra tekinteni, mint hogy most jönnek egy burkolatot, hogy ilyen vékony újnyi vastassága kövek, és itt sem, még a Dunaparton is, hanem vastagabb ugyan, de még mindig csak burkolatként, hanem ezek rendes. A kvárdákő azt jelenti, ugye, hogy ilyen szög alakúra kifaragott, rendes kubusokra kifaragott kő, tehát nem egy burkolat, amelyik ráadásul különböző mértékben nyúljuk be a támfal ö, szerkezetébe, amelyik egy vegyes kő és mm, Tehát hát, hát körül ez olyan, mondjuk úgy, hogy cikkakos, tehát van hogy, hogy megfogja a... Így van. Mint a van fog, fog, fogazatta, van? Mint fogazatta, van különböző mértékig, a soronként különböző mértékig nyúlik be, és így együtt együttműködik az egész szerkezet, hmm. tehát nem burkolanként viselkedik, hanem a teherviselőként. Bocsánat, is akkor ez azt is jelenti, most persze a hallgatók nem látják, hogy itt a, a, az eredeti fényképen is egy relatíve szabálytalannak tűnő kőrakás van, de ezek akkor valamilyen logika szerint Balassan. vannak elhelyezve. Mert a, a mostaniból az látszik, hogy teljesen logikátlanul össze-vissza, még csak nem is állnak egy sorba a kövek, tehát egészen elképesztő. Valahogy régen a eszétikára többet adtak, és... De hogy ennek funkciója is volt. Meghatározták Igen. azt is, így van, meghatározták azt is, hogy a kősorok milyen magasak legyenek, de nem bízták rá éppen ott található kő véletlenyeire, hanem ö, különböző magasságú sorok váltakoznak, vastagabb és ö, ö, szélesebb és keskenyebb sorok uh -huh. ö, váltakoznak egymás után. Pontos méretek szerint egyébként, amikor annak idején még colos méretbe adtak meg, az 1976 előtt készült ez, tehát amikor még nem vezetik be a méterrendszer Magyarországon. Innen jönnek egyébként az ilyen nem kerek méretek. Ezeknél a köveknél, tehát ö, szokatlan nem kerek méretek jönnek ki, mert a cólból viszont kerek. Ö, De és a, a mosai restaurátorra azt hiszem, hogy maguk mienek szólba. Természetesen tudunk szóba is mérni, sőt, ha hát egy régi házat, akkor inkább egy szolos Rendben van. És, vesznek, mint egy centiméterek, milliméterek is vannak, tehát azott esetben még ki lehetne fejezni, de, de még elfogadtuk volna azt is, hogyha ezek kerekített számokká válnak, uh -huh. ami centiméterben még pontosabb. Mert, mert egy ilyen kőnél az, az, az így rá nem számít, ez az, az egy plusz egy műsz Nem az terv, az terv, illa, vagy Nem egy műsz egy műsz nem az ez a... ezzel, persze, igen. Nem nem múlik, hanem az, hogy most viszont egész más a gondolkodás, uh -huh. hanem van egy szerkezet, ami elő applikálunk egy burkolatot. Uh -huh. És ez a Dunaparton teljeséggel elfogadhatatlan, uh -huh. nem csak a fagyás veszély, hanem a árvíz veszély miatt is. Így e fokodat igen bevétele van kitéve uh -huh. az egész. Mert, mert ezzel azt mondod, hogy ez esetleg azt jelenti, hogy mondjuk éppen azt a védelmet, amit ez a kő az előtt ellátott, a burkolat jellege miatt nem fogja ellátni, hogy ez lesodródhat esetleg például mondjuk onnan, vagy kiesettnek onnan a kövek, hogy alá megy a víz, alá, vagy mit tudom hát a én. a tartóságák megkérdőjelezné. És akkor, akkor marad az a beton amit azért alá terveztek, ami, ami hát jó, de az egy egészen más tílus most ebben a kérdésben. Én, és, én, és, itt, és az indokoltsága megint nem alapos. Na, na uh -huh. most mi, Korompai Katalinnal, aki az alapítványnak a, az építésze, ővele végig tanulmányoztuk a, a köelemeket, amelyek ott hevertek az építés során, és, egy, és az archív fölvételeket is, a bontás előtti állapotot. A bontás előtti állapotnak a vizsgálatánál észrevettük, hogy egy olyan törésvonal van a, az eredeti támfalban, ami arra utal, hogy volt valamikor a történelem során a 130 éven belül olyan nagy jég, tehát hogy beállt a Duna. Tehát vannak olyan alkalmak, el, amikor a el. Duna képes úgy beállni, tudjuk, hogy Mátyás királyt is mm. ugye a Duna jegén választották meg. Hát még tehát a nemrég, tehát van a 70-es 70 években... Beállt a Duna, Beállt. mert csak akkor fölhívjuk egy kiállításra a figyelmet a Budapesti Város Védő Egyesületnek a termébe a és utcánban. A korcsolyázásról van nagyon érdekes kiállítás, amit érdemes megnézni, és ott vannak olyan tablók, ahol a Beállt Dunán korcsolyáznak, a, amikor a 1870-es, 60-as, 70-es években. Tehát akkor ez az Ez a kor. Ez, nem tudjuk pontosan mikor, de valami olyan esemény. volt ilyen. Tehát Igen. volt ilyen, ez egészen biztos, és valószínű, hogy még elő is fog fordulni a közeljövőben, vagy valamikor. Tehát ezt az egész támfalat, és annak különösen a koronázó részét úgy kell megalkotni, hogy egy nagyon erős befeszülő jég zajlás esetén, amikor nem csak egy sodródó, mellette elvonuló jégtáblák tömegéről beszélünk, hanem amikor valóban nagy erővel neki tud feszülni a jég a támfalnak a koronájának, akkor például borzasztóan számít az a hajlás vonal, amit eredetileg kialakítottak, de lám még, ahogy mi tanulmányoztuk, ennek ellenére is, hogy az nagyon jól van kitalálva, ennek ellenére is volt egy olyan szakasz, ahol sorba körülbelül 25-30 méter, talán még 40 métert is elét, nem számoltuk végig, de, de egy vonalban a lekötőkövek, amik a nagy vízszintes, őrült nagysúlyú Fetkövek. fetköveket még lefogják, ezeket mind felszakította valamilyen nagy nyomás. Na most, a, tehát ezeknek a köveknek majdnem, hogy még inkább fokozni kellett volna a lekötését, és a biztonságát, az egymáshoz való gerendaszerű merevségét, mint ami most itt történt ennél a burkolatszerű átépítésnél, ahol ezeket a köveket, amik eltörtek, Ezeket összeragasztották, összekapcsozták, és visszahelyezték. Valamint hátulról azért, hogy a súlytámfal e, elférjen, vagy a súlytámfal előtt elférjenek ezek a kövek, ezeket a lekötő köveket hátulról kivágták, adott esetben e, 30-40 centi mélységben, és így tulajdonképpen föl tudták ültetni a támfalnak az élére. Csillet egy potyámként fal belőle. Így tulajdonképpen egy burkolattá vált az egész uh -huh. támfal. Mostani megjelenés. Uh -huh. Na most tehát akkor, van. bocsánat, akkor azért azt is mondhatjuk, hogy ez lényegi beavatkozás. Igen, mert, mert. És indokolatlan. Mert mondjuk, ha mondjuk a rakpart, nem tudom, én mitől összeomlott volna, és, és hát akkor egy teljesen őre kell építeni, és csak éppen az esztetikai szempontból tartjuk meg a burkolatot, hát az egy egész más dolog, de itt a probléma az, hogy a rakpart nagyon nem omlott össze, tehát éppenséggel eredeti kivitelezése túl jó ahhoz, hogy azon szabadjon, vagy érdemes legyen túl sokat változtatni. Sőt, előírás volt az, hogy ugyanolyan megjelenésben készüljön el a, a, a támfal, azt nem tudom, hogy az előírás erre a szerkezeti részre kiterjedte, illetve itt én azt te, tekintettem, tehát vissza kell tulajdonképpen... De itt még odá... bocsánat, úgy néz ki, mintha nem is ugyanolyan típusú kövek lennének. Ne, a kövek azok Azok még jó. Azok ugyanaz. Csak e... nincsen még megdolgozott talán. Igen igen igen, igen. igen, igen, igen. Én arra a dologra e, szeretnék még visszautalni, hogy, hogy a, ha műemlék lett volna a támfal, akkor ennek a tervezése egész máshogy történt uh -huh. volna, tehát például egy bontási tervnek kellett volna e, megszületni, ez nem született meg. Egy dokumentációnak kellett volna megszületni ha műemlék esetében, mert mi restaurátorok ezt nagyon jól tudjuk, hiszen nap mint nap ezzel foglalkozunk, hogy dokumentáljuk azokat a dolgokat am adott esetben, amit megszüntettünk, vagy rekonstrukcióba újra, e, építünk. Tehát itt nem készült el ez a dokumentáció, így nem volt módja a tervezőnek tanulmányozni, vagy szondázva megismerni ezt a szerkezetet, ezért teljesen távolról megközelítve ezt a problémát, hogy úgy mondjam, úgy gondolták, hogy műszakilag ők meg tudják ezt oldani. Tehát te azt lehet mondani, hogy már a tervező is behot jó az erdőben gyakorlatilag. Talán. És, és olyan kis kapcsolásokat, uh -huh. olyan kis stifteket, és, és a, mondjuk a burkolás technikában mondjuk bevet módszereket építettek, be, módszerekkel építették össze ezt a támfa amelyek ezt a nagy erővel ö, ide érkező, esetleg ö, megjelenő ö, nagy jégzajlásnak biztos, hogy nem tudnak ellenállni. Uh -huh. Erre nincs tervezve az, most az a kapcsolás. Azért nekem, a, a, a, ne feledkezzünk meg, hogy ott van fölötte a Margit híd, nem tudom, hogy mennyire különbözik a beruházó a két létesítmény esetében, de hogyha ez a fajta alaposság lesz jellemző a hit felújításánál, akkor azt mondom, hogy ajj nekünk. Más a beruházó. Hát itt a. Hát azért mondjuk a főváros mind a két esetben, nem? Igen. A a megrendelő a főváros olyan igen. Hát pont az hát az, hogy most ahogy mert ez, erőni, mert ez akkor mondjuk egy. egy kín, hát lehet, hogy a kettőt nem szabad ennyire összekötni, mert mondjuk egész más társaság csinálja, de, de egy, egy valóban egy kicsit olyan, hogy ha ez így van megcsinálva, és a szemlélet ennyire ki van forgatva a, a, az alapjából, akkor az a híd, ami azért kibírta azt a száz szány évet, száz, 30, az 30 éves. Vagyis százszáz száz, éves. Bírta, egyszer az egyszer épült a Igen. kettő, a, és az semmi emléke egyébként. Nem. Nem. Nem műemlék. Nem, műemlék. nem műemlék. Úgyhogy akkor nagyon azzal is bármit lehet csinálni. Na most uh, a minden. műemlékes szakma uh, kedvence az, hogy uh, az eredeti faragott köveket védjük, és uh, hogy uh, ha megmarad, mint a középkori alapfal, akkor vagy nem egészítjük ki, hanem megmarad ilyen TDG-lő falnak, vagy ha véletlenül mégis kiegészítjük, akkor egészen eltérő uh, anyagról kell megcsinálni, nehogy összeellenesen keverni. Tehát, hogy nagyon nagy jelentősége tulajdonítanak az Ereleti megmaradt köveknek, szerkezeteknek. Uh -huh. Most itt pont az elkezőjét látjuk, mert ugyanis a Margit Hídnál ezek a, a részletek, amiket most vissza fognak applikálni a Margit Hídra, nem maradtak meg, mert ugye háború utáni, újraépítéskor ezeket nem építették vissza, most újra kellett ezeket legyártani uh -huh. mai anyagokból. Ugyanakkor még ott volt egy valóságos 130 éves Ereleti támfal, amit meg éppenséggel megszüntetünk, és helyette meg egy aplikatív megoldást alkalmazunk. Tehát pont még a műemléke szakma meggyődése elleni merényleteknek is mondható ez, <kül> és itt sajnálom valóban azt többszörösen, hogy nem védték le a rapatokat. Egyébként a füles seim arra mutatnak, hogy a főváros tiltakozására nem tették ezt meg, mert már ezek a tervek megvoltak, és még ki tudja, mi mindenféle terv áll a fiókban hogy hol hozzá nyúlni a, a Dunaparthoz. Rengeteg ötlet van, mert mindenki szeretné a Dunaparton a saját névtárbált elhelyezni, építészek álma, és mindegyfelé vadabb-nál vadabb buvolékok meg hasonlók volnak ott megjelenni. Úgyhogy ö, még a 25. óra követhetően 26. is, csak azt jelzem, hogy további veszélyek fenyegetnek a Dunapartján. A, a Zsányi hogy mégis kőrestorátor, a, azt jelenti, hogy ö, Valamikor talán még faragta is a köveket, nem? ne, én, én kőfaragó kőszobrás szakmunkásként elvégeztem a Tömörkényi Gimnáziumot még Szegeden, és utána a Képzőművészeti főiskolán Ernőnek a növendéke voltam, és így egy olyan mestert tudhatok magamnak, vagy, vagy olyan mesternek a közelébe tanultam meg a kőrestaurálást, aki Európa díjas restaurátor volt, és én erre mindig nagyon büszke vagyok, hogy, hogy, hogy például Szakál Ernő, aki szobrász is volt, neki olyan szerkezeti ismeretei voltak, illetve olyan pallérdiplomája volt, és pont a Margit-hidat hozta föl például, hogy ő neki olyan végzettsége van, amelyel például a Margit-híd egyik pillérének, a közszerkezeti kivitelezését is elvégezhette volna. Tehát nekem volt szerencsém így ebben a tekintetben egy, egy olyan szaktekintélytől tanulni a, a mesterséget, aki belátott ennek a, ezeknek a szerkezeteknek a a rejtelmeibe, annál is inkább, mert Szakál Ernő például ugye a visegrádi díszkutakat és egyéb közszerkezeteket tanulmányozva, középkori közszerkeztésekkel is foglalkozott. Ezt csak zárójelben említem meg. Tehát én, én még csak annyit a szakmai pályafutásomról, hogy én kvádereket faragva kerültem a műemlékvédelmi hivatal, illetve akkoriban még Országos Műemléki Felügyelősségnek az alkalmazottjáként az esztergumi rondella a várnak a, a, az északi rondellájának a helyre, háború utáni helyreállításához, mert én 71-be leszerelve, mint katona. Itt kezdtem a szakmámat, gondoltam, hogy Szegeden olyan sok kő nincsen, és itt Budapesten még pedig... A is Budapesten pedig szükség van a kőfaragokra, és én szerettem a köveket, és, és azóta is ebben élek. És, és kváder faragással kezdtük, úgyhogy én, én a, a rondellában még most is tudom körülbelül azokat a területeket, uh -huh. amit faragtam, vagy egy csapattal együtt faragtuk. Amikor valaki így a kőhöz hozzányúlhat, mint itt, akkor nincs egy szakmai követelmény. Tehát magyarul én is elnyerhetném ezt a munkát, és holnap összeberbubálok három valakit a Moszkottéről, és építhetem ezt a falat. Mert ez körülbelül úgy néz ki, már elnézést kérek. Tehát ezen nem látszik az a szakmai tudás, amit egy egy olyan építész vagy építő vállalattól, vagy valakitől elvárnánk, aki, aki komoly munkákat végez. Itt aztán a tender elbírálásakor az egy nagyon fontos szempont volt, hogy aki ezt megnyeri, az, az rendelkezzen támfal építési gyakorlattal. Valószínű, hogy ez sikerült. Ami a betonoldaját illeti gondolom, lehetséges. Hogy, hogy ez, úgy, ez, ez, ez, ezt nem lehet tudni, hogy ezt kényeképített ezt? Hogy, a... hogy taják azt a váltat? Hogy tulajdonképpen ki az, akinek azt mondhatjuk, hogy kedves barátom, ez borzasztó. Én úgy tudom, hogy a strabag a fővállalkozó. A strabag. És akkor ő valakit megbízott. A Nyilvánvalóan. Ő ha, ha, még nyilván a strabag önmagában nem értehöz? hanem ő nem egy fő ahhoz értenek, hogy, hogy olyan alvállalkozókat csatoljanak a pályázathoz, Igen. akik megfelelő referenciával rendelkeznek. Igen. Csak ez a kérdés, hogy, hogy azokat tényleg alkalmazták-e, és azok mennyire most azért ez, ez nekem arra utal, és itt tényleg egy óriási kérdés valóban most más oldalról szemlélve a dolgokat, hogy kap -e egy ilyen létesítmény védelmet, vagy sem, mert adott esetben egy strabag, aki mondjuk autópályaépítésben otthon van, vagy nem tudom milyen nagy ipari épületeknél, ehhez a kérdéshöz, műemléki kérdéshez, hát azért nem kell, hogy értsen, és nem is arról híres, hogy érti. Tehát lehet, hogy eleve annak a feltételnek nem felelne meg, elméletileg, persze mondom, lehet, hogy megfelel egyébként, most sem akarok itt ebbe belekötni, de, de itt, itt nem is volt igazi kérdés ez. Te, itt műemléki szempontból ezt, ezek szerint senki nem felügyelte, senki nem. Tekint, hogy nem műemlék. de ez, ez a probléma. Tehát ezért hozzá lehet nyúlni valamihöz, ami, ami régről Jól működik, és most még csak nem is az esztétikai oldalát emeljük ki, bár itten azt látjuk, hanem úgy tűnik, hogy maga a szerkezethöz is úgy hozzá lehet nyúlni, hogy tulajdonképpen egy régen jól működő bevált dolgot, amit csak egyszerűen folytatni kellett volna, azt, azt, azt a legbrutálisabb módon, hogy mondjam, meg lehet másítani. Hát itt jön be, amit a most első felében beszéltünk, hogy Magyarországon a, a világorosségi védelem nem jelent valóságos védelmet. Ez nekem elképesztő volt, mikor meg tudtam mert olyan hmm. evidencia ez. Egy normális gondolkodású ember számára úgy gondolkozni egy átlagos, honpolgár, aki nincs benne ezekben a jogi rejtelmekbe, hogy a világgalossági védelem még magasabb rendővédelem, már egyébként emléki védelemnél is, mert egy világ szintű elismertséget jelent. De ezzel szemben meg alacsonyabb rendővédelem, gyakorlatilag egy ilyen elvi ö, szakhatósági közreműködése van a a műemlékeseknek, de nem érvényesül a védelem a valóságban, és ezért történhetett meg ez az egész, így ahogy van. Ahogy beszéltünk is már róla, hogy maga a szélesítés ténye, hogyha ez mondjuk műemléktől a telefonon valószínűleg tudtuk volna akadályozni, és ha netán rosszadik opcióban nem is, akkor pedig a helyreállítását lehetett volna úgy megcsinálni, ahogy kell. Tehát ö, ö, megint csak sürgetően, Cseterum-Cenzióként ismételgetem már magamhoz, és unva, hogy le kell védeni a Budapesti rakvatokat. Rassan mondom, hogy mindenki megértse. Mert, mert úgy látszik, hogy a, ö, a halálás még mindig nem érte el azt, amit eddig mondtunk. A, az az egyesület, ami, ami most mögötte áll, a műemlék a világörökség alapítvány, nem is egyesület, ö, Mennyire, mennyire képes arra, hogy, hogy ezen, a, ezen a tendencián mozdítson? Én, az én véleményem az, hogy legfőjebb ugye javaslatot tehet annak érdekében, hogy, hogy valóban a, a világörökségi területeknek a a besorolása, vagy az azokra vonatkozó rendeletek azok legalább olyan súlyúak legyenek, mint a műemléki hatósági rendeleteink. Azok egyébként az én véleményem szerint elég jól kitalált, és, és elég jól szolgálják a, a védelmét a műemlékeinknek. Igen ám, de ez a világörökségért, vagy a világörökségi területeknek a a védelme, ez, ez majdnem egy, egy városképi védelmet jelent tulajdonképpen, és, és ezzel gyakorlatilag a városra bízza a, a, a hatósági intézkedést, és és nincsen olyan mértékig kidolgozva, mint például ugye a műemléki hatósági rendszer. Ezért is szorgalmazza a Gábor, hogy tulajdonképpen be kellene, hogy kebelezze a műemlék védelmi hatóság ezt a területet is. Lehetséges, hogy ez a megoldás, de az is lehetséges, hogy az a megoldás, hogy a világörökségi területekre legyen hatással a műemléki törvény. Is. Mm -hmm. Tehát itt valamilyen És folyik kettő... erről ehhez valamilyen lobby tevékenység, hogy uh, Na, esetleg a tervényt majd ilyen értelemben módosítsa? Ezt én aláhúzom, hogy valóban így igaz, mm -hmm. és ez lenne a legjobb megoldás valóban. Sőt, a Mezős Tamás, a Kultúrás Vérős elnöke is ebbe az irámba ügyködik, hogy olyan törvényen legyen a Magyarországon a világvörösségnek, hogy már az valódi védelmet jelentsen, csak a gond az, hogy miközben a kifejezése egerésznek a jogászok ezeken a jogszabályokon meg a politikusok, a közben meg megyebből a gőzhenger. Tehát ha nem benne ennyire sü sürgető a helyzet, akkor mondanám azt, hogy akkor most gondolkozzunk ezeken a dolgokon. Ez kb. 20 évvel ezelőtt vagy 10 évvel ezelőtt utoljára lehetett volna még ezt mondani, hogy, hogy dolgozzunk ki valóban egy olyan világossági törvényt, amely területi védelmet ad és valóságos védelmet. Én ennek a legboldogabb, hogyha ilyen lenne, mert akkor a Budapest több értéket is meg lehetne védeni, amiről az előbb beszéltünk, hogy van egy utcasor, amelyiknek sok régi értékes ház a tagja, de van két, egy-kettő, amelyik nem annyira értékes, de azokat sem hagyjuk veszni, mert megbontaná az utca képes, hogyha valami kocka kerülne oda. Tehát a területi védelmet ki kell érezteni a várostra magára, a város szövetére, a város épületeire. A nem a legértékesebb épületekre is, pontosan azért, hogy a városképet, a város szövetet megőrizzük. Tehát valóban egy, egy falat kenyér kellene egy ilyen valóságos, érdemi világossági törvény, csak ismervén a mai közelállapotokat ki tudja, mikor lesz ebből valami. Nem És lehet, ez, hogy ez. Ez, nincs idő. Ez. ez, ez, ez... Összehasonyta azzal, ami a, az új építkezéseket, meg ilyen beruházásokat, ugye kézzel fogható tudod, GDP növekedést jelent, ugye az, hogy ott munka van és a stb., hogy ezzel szemben a, a, az ilyenfajta védelemnek nem látszik a gazdasági hm, haszna, legalábbis a közvetlen haszna, vagy a rövid távú haszna nem látszik, nem lehetséges, hogy elemben van neki, csak ezt, ezt nem találtunk még módszert rá, hogy kimutassuk? És szembe lehessen állítani? Annyit hadd mondjak, hogy a elmitett műsorási Mert azért vannak, felében... vannak bizonyos helyek, ahol a, mégis a, úgy fognak dönteni, hogy hát ez most hasznos vagy nem hasznos, és hát ezért a politikusok általában így döntenek. Ugye, a első felében beszéltük a rehabilitációról, de is nagyon Pornos. nagy szükség lenne, Budapestnek a születési rendellenességei miatt, a dakotere spekuláció miatt ezeket a városrészeket rehabilitálni kellene, ez sem kis munka. Aztán, ha nem is szükséges esetleg valamelyik épület, ez ilyen mértében de azért fönként tartani ezeket, rendbe kell hozni ezeket az épületeket, alkalmas esetleg köveket a helyükre téve vagy megjavítva. Ez is munka azért, nem is kis munka, sőt, mint tudjuk, ez köztorolta a szakmába, hogy alkalmas, mint a régi épületnek a helyrehozása még többe is kerülhet, mint egy újnak a megépítése, mert annyi finom részlet van benne, amit nem meg gépesítve óriás darukkal, meg markovokkal, meg mit tudom, kell, gépesítve elintézni. Az emberi munka, kézi munka jelentősége jön hozzá, több munkáról nem szükség, a munkanékúzség csökkenne, tehát ez ja, csak éppen ö, ö, előremutató vétel. Mondjuk az is látszik, hogy az ilyen munkában mondjuk egy ilyen Strabag nevű, vagy ö, méretű ilyen nagy vállalkozó nem igazán ö, tud mozdulni, mert túl nagy. Tehát ez a fajta rehabilitáció, ez, ez sokkal ez műhelyebb jellegű hogy mondjam, ilyen építőcsoportokat tud megmozgatni, akik tud, tudnak dolgozni, hogy részben sokkal képzettebbek. Hát ez, ez már majdnem művészet, ha éppen, Fontos, éppen nem, nem művészet, igen. Nekem az a véleményem, hogy ez mind elhatározás kérdése. Ez, tehát lehet a leges, legnagyobb cég is, ha az odafigyel valamire, és azt fontosnak tartja, akkor azt végre tudja hajtani. Itt arról lehet szó, hogy, hogy nem akartak odafigyelni, nem volt elég olyan szándék is akarat, és oly szent akarat, hogy, hogy erre a dologra nagyobb hangsúlyt fektessenek. Nem tudom pontosan például azt, hogy, hogy ez költségben valóban úgy volt-e megtervezve, hogy ezt valóban végre lehetett volna hajtani e, nagyon jó minőségbe, vagy pedig alul volt tervezve. Nem tudom azt például, hogy a Strabag úgy nyerte el a tendert, hogy, hogy a, a kiírt összeg, vagy egy, a tervezett összegért vállalta, vagy jóval alatta vállalta el, pontosan azért, hogy dolgozhasson. Én nagyon jól tudom, hogy ezek a nagy cégek ma már azt a technikát alkalmazzák, hogy egymásnak alávállalva egyre olcsóbban próbálják megvalósítani a dolgokat, Pontosan azért, mert nagyon jól tudják, hogy gépesíthetnek nagyon sok mindent. A, minden. a vicc az egészben az, amikor egy ilyen pályázat, hogy mégis kiderül, hogy két-háromszoros áron kerül valamiért, mégis az ára sokkal több lesz, mint amennyi, amennyivél ezt mondjuk, hogy normálisan meg lehetne építeni. Persze ebbe már lehet, hogy nem azt a strabog a hunyó, hanem ez már a politikai korrupciónak a témakörönben, most nem tudunk bele szólni, de egy biztos, hogy, hogy ez nagyon egészségtelen. Na most az, hogy, hogy például úgy tervezik a kivitelezést, hogy hogy gépekkel, minél kevesebb emberi energiával, minél kevesebb emberi közreműködéssel lehessen egy adott dolgot, egy épületet például helyreállítani, vagy megépíteni, stb. Ebből az következik, hogy, hogy sajnos a kézi munka az egyre inkább nem azt mondom, hogy leértékelődik, hanem partvonalra szorul. A Például a kőfaragók, a, a jó szakemberek, azok ma már tulajdonképpen kőfeldolgozással foglalkoznak. Például neves nagy cégünk van, nem szeretnék itt reklámozni, őnála is nincsenek már lassan kőfaragók, hanem kőfaragók ugyan vannak, de nem kőfaragó hagyományos értelemben szerszámmal, kézi szerszámmal végzett munkát végeznek, hanem gépi munkát végeznek, sőt ez már a gépi munka kiterjed az ornamentika készítésére, az ornamentika, ornamentális részleteknek a, a idézőjelben de miért vannak, vannak faragó gépek? Vannak faragó gépek is, illetve a gyorsvágó az egy ilyen kis kézi szerszám, kézi körvágógép, és ezeket olyan ügyesen próbálják alkalmazni, hogy nagy mértékben már helyettesíteni tudják a, a spicvésőt, a fogasvésőt, és a laposvésőt. Ez és a, a kivitelben jelent minőségkülönbséget lényeges különbséget Igen? jelent, ez jól látható. Tehát akinek van szeme, az jól látja, hogy azok a vonalak, azok gépi vonalak, azok belekapkodott géppel megfaragott dolgok, de mondjuk ez ettől a támfaltól messze van lényegében. Mert a támfalban de... mint nincs ornamentéka megeső, tehát ez azért egyszerűbb lenne megcsinálni. Sőt, sőt, edbe... sőt ebbe belefér a gépi Fölolgozás, mert ez, ez, ez azért csak kockák. Igen. Igen. Itt is látszik. Tehát a régi támfal összehasonlítva a képeket nézegetve, hogyha behelyeztek egy újonnan kifaragott követ, amit láthatóan géppel faradtak ki, ordít róla, ha géppel van kifaragva. Tehát még itt ilyen támfal is látszik Illetve vannak olyan elemek, amit direkt nem is akarnak megfaragni. Ez egy géppel kivágott sablon mentén készült faragvány, vagy, vagy tömb, de a felületét már most úgy gondolták, hogy ez erre nincs is szükség, hogy ez meg legyen faragva, pedig ezt meg kell faragni. Mert hogy az eredetén úgy is volt. Az eredetén természetesen mm. spitzelt felület volt. És így elég furán néz ki. Hát a vészel, tulajdonképpen mm. a szemünk láttára. Lehet ezt mondani? Én azt mondom, hogy illetve ez a veszőparipám, hogy minden korszak a maga kezenyomát rajta hagyja a saját műveim. És itt közben van egy óriási baj, amikor azt mondja, hogy ha nincsenek meg már a... Ha ugye nem lesz, akkor szakember. Ha nincs munkája, akkor előbb-utóbb a következő generációban már nincs, nincs ilyen szakember. Tehát marad az, hogy tényleg markolóval kell a végén még a kölket is felrakni, mert már csak az, az van és csak segédmunkások lesznek, akik, akik nem is tudom, minek alapján fogják ezeket a dolgokat elvégezni, és, és hát nyilván azok nem fognak a részletek közé egy pillanatig se konyítani, mert hát onnan nem is tanulhatták. És, akkor ez, és ennek egy, egyik következmény az, hogy valami nem olyan lesz, mint régen, mire azt mondhatjuk, hogy úgyse fogják észrevenni, mert az a generáció meg lehet, hogy észre fogja már venni. A másik, a nagyobb probléma az, hogy, hogy ez iszonyú sok embernek adna munkát. Tehát, hogyha hagyományosabb eszközökkel, nem kell tényleg visszamenni a kőbaltához, de hagyományosabb eszközökkel építkeznének, több kézi munkát igényben, igényesebb dolgokat csinálnak. Ez egy csomó embernek, családoknak, ezerének, tízrének adna a munkát. És a furcsa ugye az, és én nem akarok ezt be túl sokat izélni, hogy azért ma is az van, hogy ott volt például ez a ilyen híd, a, az új hidunk a a északi, északi híd, híd, amit minek hívnak most? Hát, nem tudom, nem Megyeri, a Megyeri híd, híd. Megy. ugye, hogy ott is volt egy fővállalkozó, aki beszedte a pénzt, és ott volt egy, egy csomó kézi Szerintem munkát egy végző alvállalkozó. szakember, alvállalkozó, aki gyakorlatilag tönkre mennek, azért, mert nem kapják meg a pénzüket, tehát igazából ők nem is ha csak ráig lett volna bízva, akkor valószínűleg a híd még talán nem is került volna ennyibe se. Jó, egy hidat nyilván máshogy kell koordinálni, mint egy, egy kisebb épületet vagy valamit, tehát nem lehet a dolgot összesíteni. De amit akarok mondani, hogy legközelebb ők már nem lesznek. Mert ők már tönkrementek, ők már le fognak erről állni, stb. És akkor még iparibb és még ilyen durvább dolgokat fognak csak tudni odarakni, és a végén nem fognak odarakni semmit, mert kihal az egész. Valószínű, hogy, hogy ez egy, egy elég burulátó tendencia. Vagy Kínából, <gül> bocsánat, rájszabok? Kínából fog az is jönni, amíg a kínaiak is el nem veszítik ezt a képességüket. A kínaiak kiváló falat építettek, mint, mint tudjuk, mégis oda a <gül> hát hát világ és tömegek Aha. mennek oda, hogy azt megnézzék. Ez, ez a mi kis... Falunk, ez összesen mérhető a kínai nagyfallal, de számunkra nagyon nagy problémát jelent az, hogy ez milyen módon jelenik meg, és amit az előbb kiszerettem volna még fejteni, hogy minden korszak a, a saját kezenyomát nagyon jól rajta hagyja a, a művein, így is ha tegyük föl, ez a támfal így marad, nem bontanak ben, belőle vissza semmit, a, akkor e, mutat, mutogatni lehet majd az unokáinak vagy azok a műveltek, akik még majd értenek, vagy akinek még lesz szeme látni azt, ami előtte van, e, és megérteni, hogy, hogy tulajdonképpen miért is más ez a támfal, mint ami 130 évvel ezelőtt volt, akkor abból a jelenlegi e, társadalmi berendezés a vállalkozás módjára, és egyébre is következtetéseket lehet levonni. Elég mm. súlyos következtetéseket ebbe. Tulajdonképpen ezt tanulságként is fölfoghatjuk, ami itt történt, szóval eléggé komoly veszteségek árán, de talán a gyengébek kedvéért most már látszik, hogy nem ok nélkül javasoltak a védelmét, hanem mm. pont az ilyen veszedelmek ellen, hogy mm. megvédeni a rapatokat, mm. ami most lámlán be is következett. Tehát ha valaki nem értette volna, hogy nem valami öncélú magamutogatásból uh -huh. akartuk mi itt ö, ezt szavasolni, akkor már láthatja, hogy ö, ö, ilyen veszélyek és még ilyenebb veszélyek fenyegetnek a Duna partján. Uh -huh. Tehát ö, ö, azt kell mondjam, hogy ö, minél gyorsabban ö, elő kell terjeszteni, ha nem a mostani miniszternek, akkor a következőnek, de a védelmet meg kell valósítani, és valóban el kell kezdeni a munkát annak érdekében is, hogy a világarosségi törvény érdemévé váljon Magyarországon is, uh -huh. õ, így módon tudnánk valami, valóban érdemben védeni a Budapest megmaradt értékeit. Engem, engem igazából még ennél is jobban zavar, amiről Oldsányi Vilmos uh -huh. az előbb tett egy, egy kitérőt, hogy, hogy ezt, hogy összehasonlítják majd a következő korok, hogy ne ezt építették akkor, és milyen jó volt, és ezt utána hát, csinálták, és hogy hát ez a két kor miről szól, hogy ha a mai mérnök, a mai kivitelező, a mai építő nem rendelkezik azzal a minimális igényel, minőségi igényel, ami ami azt mutatna, hogy ilyet nem építünk, vagy így nem építünk, mert, mert, mert valószínűleg már olyan világba született bele, és azt láttam maga körül egész életében, hogy az a, a gányolás a, a minőség. Hát jó lesz az. És vannak még ilyen öreg rókák, meg, meg, meg specialisták, akik, akik az életüket arra tették, hogy egy, egy, egy, egy szakmát jól megtanuljanak, és ők nagyon látják a különbséget, de a tömegek ezt nem látják. És a tömegeknek a gyermekei sem fogják ezt nagyon látni, és nekem az a, a, a, a rossz érzésem van, hogy úgy fognak elmenni mégis a két fal mellett, hogy észre fogják venni a különbséget. Hisz ma is úgy mennek el a bármi mellett, hogy teljesen mindegy, hogy le van-e fújva, vagy nincs le fújva grafitivel, hogy rendesen van-e megcsinálva, vagy egy tákol, tákolmány a, a dolog. Ö, az emberek többsége ezt észre se veszi. És itt nem csak a kőfal vészel, hanem, hanem a társadalomnak a egyik legfontosabb belső értéke az, ami, ami nagyon súlyosan van támadva, a saját magával való igényesség és önbecsülés az, ami tulajdonképpen itten elég drámai módon szerintem veszélybe van. El, erre mondtam az előbb, hogy egy kultúra vészel. Igen. Ugye előbb konkrétan a kőfaragó szakmai kultúrára gondoltam, de hát lehet másval a szakmai kultúrákról beszélni, Én most nem akarom kezdeni sorolni. Hát ha az <hört> elvész, akkor még legalább másik 25 szakma is elvész, mert ezek, ezek együtt értek. És egy mondom, összességében szummázva a kultúra, mint olyan Igen, Pontosan. Tehát a mi kultúránk, a mi, mi hagyományaink, ami mi értékeink, mint olyan, és kultúra barbárá válunk, hogyha így szabad kifejezni magam, ennek a folyamatáról beszélsz, beszéltél, ennek a folyamatát látjuk, és igazándiból nem tettünk más, mint hogy a civil rádióval elmondjuk, világgal kiáltjuk, hogy, hogy ilyen veszélyek fenyegetnek minket, és Na csak azt mondom, hogy, észrevenni, De ez az a pont, amikor azt mondom, hogy itt ezt ma már számszerűsíteni is lehet. Tehát ha ha az embereknek a képessége az alkotásra olyan mértékig degradálódik, ami, ami látszik már most, akkor ez a társadalom nem fogja tudni magát nívósan föntartani, vagy nagyon kiszolgáltatott lesz egy nagyon szűk termelő Rétegről, aki egyre vacakabb dolgokkal fogja őket ellátni, mert az visszahat amúgy is. A másik pedig, hogy nem tudja magát fenntartani, és az alapkészségek hiányoznak. Mindenképpen az államnak a szerepe. És az, az állam szerepe rettentő fontos, pontosan. A, e -t, e -t, hogy szokták mondani, a fejétől bűzlik a hol. Tehát, tehát az elhatározás, tehát az, a, az a szemlélet, Eh, nagyon fontos, hogy fönn kell tartani azt a szemléletet, azt a azt az, az alapállás, ebből az állásból nem szabad, hogy kimozdítsanak bennünket azokat, akik megpróbálják védeni azokat az értékeket, amiket az őseink ránk hagytak, és tulajdonképpen nekünk nagyon fontos az, hogy, hogy jól sáfárkodjunk az erőnkkel, a hagyományainkkal, és, és tulajdonképpen a, a kultúrát tovább tudjuk örökíteni, és azt a múltbeli értéket, ami így megtestesül ezekben a kövekben, az épületekben, stb., azokat úgy adjuk át a, a következő nemzedéknek, hogy, hogy, hogy ne egy, egy romhalmaz, egy már, már ért, ér, nem értelmezhető dolgot adunk át, hanem ennek egy, egy szellemi tartalmát is át kell adni, tehát ennek, hogy miért érdemes és miért kell ezeket a dolgokat védeni, és nem mindegy az, hogy ja hát kérem szépen, mert a, a sajtótájékoztatón ez elhangzott, hogy, hogy nézzünk csak most rá erre a támfára. ez most teljesen új, tiszta, rendben van. Ott vannak azok a támfalak, amikről önök beszélnek, amit, eh, amit etalonnak mutatnak, azok koszosak, rondák elhanyagoltak, a fugákból már kiesett a malter, pont az országház előtt végig De azt nem De az országház Aha. előtt több olyan pontot láttam, ahol már a támfalnak ez a tömbös megjelenésű része mögé már bemegy a víz, és a fugákon nem nem hozzák lét, nincs karbantartás. Nincs karbantartás, tehát... Történik, Ez nem kerül még milliárdokba se. Milyen jó lett volna, ha például ezt az összeget, amit erre a támfalra eh, ráköltöttek az elbontás és újraépítésnél, azt a meglévő támfalainknak a bizony. karbantartására bizony. költötték volna, mert már bizony 130 év óta azokat a támfalakat bizony át kellett volna tisztítani, át kellett volna nézni, újra kellett volna fugázni, a mögötte lévő vízbefolyásokat meg kellett volna szüntetni, injektálni kellett volna. Tehát egy olyan műszaki állapotba kellett volna hozni, vagy kellene hozni, és ez egyre égetőbb, én úgy gondolom, hogy erre hamarosan a fővárosnak jelentős összegeket kellene költeni, hogy, hogy ezek a védművek továbbra is funkcionáljanak. Sőt, a, ennek a belőlelásnak a kapcsán ugye a a Dunapati főgyűjtő csatornáról van szó, meg a szemvízizitóról egy -e nagy beruházás, könyvelekvédelmi nagy beruházás Európai Nóis támogatással en és ember felbontották hogy végig az alsó rakpatot helyenként a fősőt ezért akarták kiszélesíteni. És amikor ennek a munkálatai folytak, akkor egy lakosságú fórum volt az első kerületben ott a lakóknak a dagognalmánynak az elosztatására, amelyik megkértek engem, hogy vezessem le. És ott jeleztem a megjelent beruházóknak, kivitelezőknek, hogy a gelétrakpartnak a lépcsősorra tönkre van menve. A 2002-2006-os árvíz elmozdította a lépcsősorokat, gyakorlatilag újra kéne rakni, és miután le van zárva az alsó rakpart a kivitelezés miatt, egy füst alatt, meg kéne azt is csinálni. Erről ott volt a válasz, hogy ez nincs benne a keletben. Hát akkor tegyék bele hát egy másik ez, ez, ez És, ez a... ha fejezem be, a, nem csinálták végül meg, úgy maradt, visszarengették a kocsikat az alsarakpatra, mm -hmm. és ki tudja, hogy mikor lesz megcsinálva, és milyen körülmények között. Tehát, ha a jelzés ellenére sem történt meg a beállalkulás, olyan mm. helyen sem, ahol a elzsebet hídról, tehát távolról, szabaszszeme lehet látni, hogy tönkre van, nem Hát nem? ez gondolom addig folyik, amíg a végül valaki okosnak eszében, hogy ez annyira tönkrement, hogy egy új beton védművet kell építeni, és lebontják az egészet, mert hogy ez már végig tönkrement, sajnos ez már 130 éves, és hát széthullott resztaurálhatóak a dolgok, Igen. rendbe lehet tenni, tehát minden anyag rendelkezésre áll, én azt hiszem, hogy itt a szándék, és az anyagi lehetőség az, ami korlátot szab ennek a végrehajtásának. Mm. És erről volt éppen az a satotálkoztató a, a múlt héten, amik a, a Csüdőrtökön, a 7-én, A Magyar Tudomás Akadémián, amit a Budapest Világarössége Alapítvány rendezésében hát, a, a, a, a, a képviselői tájékoztatva lettek ezzel a kapcsolatos problémákról. Hát mondjuk ezt magának alapítvány képviselői mondhatták volna el, ha eljöttek ide volna a Majd egyszer, rádióba. A kők is, hát, is eljutnak itt, de többször hívás, nem sikerült. Megjelenniük, de <laughs> Azért, nagyon szépen köszönjük Kózsján Bilmosnak a nyomkontabban. Hogy itt volt, és, és nagyon értekes dolgokat adtunk, és két hét múlva ismét élünk.